והנתתי גשמיכם בעתם, והנתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרע, ואכלתם לחמכם לשבע, והשבתם לבטח בארצכם. והנתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ.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 ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלוהו אויביכם. ונתתי פני בכם, ונגפתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם, ונשאתם ואין רודפתכם. ואם עד אלה לא תשמעו לי, ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאותיכם. ושברתי את גאון עוזכם,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 והכריתה את בהמתכם, והמעיטה אתכם, ונשמו דרכיכם. ואם באלה לא תבשרו לי, והלכתם עימי קרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי, והקיתי אתכם גם אני שבע על חטותיכם. והבאתי עליכם חרב, נוקמת נקם ברית, ונאספתם אל עריכם. ושילחתי דבר בתוככם, וניטתם ביד אויב. ושברי לכם מטה לחם, ועפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל, ואכלתם ולא תשבעו. ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עימי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, ויישרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. ואכלתם בשר בניכם, ובשר בנותיכם תאכלו, והשמדתי את במותיכם, והכרתי את חמניכם, והנתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם, וגעלה נפשי אתכם, והנתתי את עריכם חורבה, והשימותי את מקדשיכם, ולא אריח. בריח ניחוככם, והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. ואתכם אזרב הגויים, והריקותי אחריכם חרב, והייתה ארצכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. אז תרצה הארץ את שביתותיה, כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם. אז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 ותירץ את שבתותיה, וכשמה מהם, והם ירצו את עוונם. יען וביען במשפטי מעשו, ואת חוקותי געלה נפשם. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים.